зіницями шукаючи місяця, навколо неї чорнів оголений парк, бо по сніг довелося бігати аж під видавництвом. Тра-та-та, -та та, та та світ врятує красота, підспівував Льопа своє улюблене з інститутських часів. Додавши їй трохи коміра, він упав поруч на лавку, так вдало, що довершив композицію. Замріяна дівчина і непрохмелений митець, що на мить обійком пройнялися мармуром. Я не втримався і пошукав причину. Мармуровим оком місяць споглядав новину, як біля власного витвору втомлений спить творець, так солодко, що міг би і не прокинутися, однак останнє авто скресало при принишклі дерева і розбудило мене. Я підвівся, почарувався двійнятами на лавці, його розбурхав а дівчину не вдалося. «Ну що, графік?» – прокинувся він втомлено. «Я б міг розповісти, що в Японії, наприклад, з віку є мистецтво творити водою на асфальтівці, де шедевр живе лише кілька хвилин. Але на дворі була зима, а на небі місяць». «Еге», е, – сказав я, – «ви скульптори, ви калампоцайте». На ранок пішла чутка, що дівчина замерзла у парку. Слідчі, прибувши, так вразилися красою дівчини, що навіть подумали, що вона ще жива, і почали її рятувати. Далі вчителі. З навколишніх шкіл почали водити екскурсії, показувати, що можна робити з підручного матеріалу, і читали лекції про прекрасне. Зі спілки художників не прийшов ніхто – Окрім Горбунова, який тоді її членом не був. Далі, закохані, вони йшли сюди попарно фотографуватися, доки навколишні мешканці не взяли дівчину під захист, влаштувавши в години пік чергування. Кияни почали цікавитися Котляревським, довідавшись про його ім'я з назви Парку, де спочивала зимова красуня. Словом, Новина поширювалася так швидко, що дійшла навіть до Льопи. Той пробував її фотографувати у місячному Сяєві, але нахмарило, а іншого освітлення він не визнавав. Стояла відлига, я їхав у тролейбусі. Тривожний він був чомусь, доки не вивіз на розвилку, де у парку стояли два пам'ятники – Котляревському і дівчині. Проїжджаючи, я помітив, що вона невловимо змінилася. Як графік, я міг би зауважити кожному скульпторові, що довершені грецькі мармурові скульптури за життя такими не були. Їх кожну фарбовано. Це вже тисячоліття їх відбілили. Так от, епохи повернулися на вспак. А дівчина сиділа на лавиці, як і була, але хтось мерзлою губною помадою намастив їй вуста. Мармуровість її була ще пошкоджена недопалком, приліпленим туди ж. Ще від початку алеї вабила її врода, але не біду, ніде вже не було снігу, аби її покріпити, тому я пальцем почав одмазувати червоне, аби не пошкодити губи. Це мені вдавалося, бо масний колір не дуже тобрався був до снігу. Нещасна Україно! пролунало згори. Так що я сахнувся думки, наче то заговорив Котляревський. Але й говорив ще один пам'ятник тут: бідненько, коли кожен, ну тобі кожнісіньки, хто б не проходив твоїми шляхами, прагне шарпнути твою швидкоплинну красу. Чому? Я підвів очі. Під деревом коло лавочки височив міліціонер. Ну, ідеш собі своєю дорогою, гудів він. Якого тобі, дідька, треба брати і мазати губи витвору мистецтва? Перетворювати на повію оце незаймане створіння. Я зустрівся з ним поглядом, і не встигнувши з цього порадіти, що є ще на світі такі чуйні до краси правоохоронці, збагнув. Адже цей міліціонер також ліплений зі снігу. Ну і льопа поставив і сторожа. Я почав споглядати до вершеність.